nabrahim alhamdulillahirabbil alamin salatu wassalamu ala rasulna muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahu bi ihsan ilayumiddin allah ne marrore falendrojm odhet per ti ndihmat e fale kërkojm ndër sa lavdoj bekimet e allah qofshë mbi muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familjen e shoqet dha të gjithë që ndjekin këtë rrugë dinë funte kësaj bote Ndërru dhezër, kemi arritur diri të haqji lamë të mirës përfundintar i pejgamberit Alehi sallam të vë sramë dhe kemi thënë se kjo ka marrë emrë në kështut përshka këse ka qenë me dhejtë haqji i fundit i pejgamberit Alehi sallam so, të vë sramë mirë për njëtën ku ka qenë dhe haqji i parë që pejgamberit Alehi sallam të vë sërëm e ka bërë së bashkë në muslimanat. Dhe kemi thënë se kjo ja dhurim madhës që pejgamberi sasë me ka bërë së bashkëm me simtarët, është për cilë dirë një detajt më të imta, duke për cilë më të vërtet në mënyrë të vazhdushme atë qëfar pëveprante dhe pëvepërante dhe pëvepërante i dirguari a.s. në këtu është tim të shajtë. Dhe kemë përëndër se rëfimi kësa njërë është i gjatë, sikose ka ardhë të smetuar në libët e aditheve, Gatosmtimet e Xhabirit O Allahu Taala nu e Ibn Abbas e të tjerëve. Mirboni këtu për gjithë memoris sa për përfitime ato duhet përgjithshme që mirësh me pas parasysh nga haxhi i fundi i pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam. Po dyshë në kët hajh ajo që të bën përshtypjë është me vërtet kjo besnikëri dhe kjë precizitet, dhe kjë përpështimit sahabëve, që me përcil të ratë që e la pegamberi sallallahu a sallam. Dhe të shumë të nërgumentet, o mi afton kjë fundit për të ndi njëri u vetën një i sigurës, dhe rahatë se të ratë që pegamberi sallallahu a sallam e bëri, e tha dhe e la pas vete, Saabët e përsollën në mënyrën më të mirë të mundshme, më besnike, duke mosin asë gjë të pa përsilër, asë gjë të pa tërshmetuar, asë gjë të pa rëfyër. Tëra që i u deshë muslimanve dhe a që i dirguari Alehi Sallazam, e la që pas ti të ndjekët rrugati, të pasohet rrugati, shokët e pejgamberit sëllë allo sëllën e përsollën në mënyrë më të mirë, më precize, më të sakt mundshme. Dhe për këtë janë të veçantë sahabët e pejgamberit alihi sëratu sanë, për këtë janë më të vërdit gjeneratë specifike që meritonë raspekt të posa që më të veçantë nga gjitha gjenote tjela që erdhën pas tjyre. Dhe të shumë të nërësue që i bënë këtë të veçantë, por kjo është një nga aspektit kryesore, për cilja e sakt dhe vërte dhe precizë dhe besnike e të rësaj që e la pejgamberit sërallahu alihi sëllam Në ndër të pejgamber son vazhdoi me ritualet e radës me veprimet që duhet të bësh në haxh. Ne kemi thënë se pejgamberi alaihi salatu wasallam në kët haxh ju drejtuam muslimanëve disa hara për t'u sqaruar dhe për t'u uh, bërë të qartë çfarë duhet të bërr në kët adhyrën. Në ditën e Arafatit Për gëmëberi Alehi Sëratus Ramë, para se të fillante me adhurimet e që kemi përmandur ka qënëruar në bidevene ti i këthujrë ka kibla nga koha e në masë drekës, pas që ka falë drekën dhe i këndin, kam betur duke bërë lutje, duke nglitur duartë deri në përrendim të dilit, dhe dhe kur ka përfunduar dita e Arafatit. Tërë këtë kohë i tërguarë Alehi Sratus Ram e kalaj në adhorim dhe përkushim dhe Allah Gjellar Gjellar Lodha. E para kësaj, pejgamberi Alehi Sratus Ram në më posa falë dhe reken dhe i kjindin, ju dretuva muslimanve me një fjallim madhështor, shumë përmbajtsor, ku në këtë fjallim pejgameson përmblodhi dhe të të mësimet kryesora, objektivat madhore, të misunit e ti që s'gjati 23 vjetë. Në kjoj fjallim në historin e islamit, në biografi në pejgamberës om njësi, këtë beja lam të mirësa. Në pejgamberën s'a sëllëm i dretuva muslimanëve për herë të fundit në këtë mjërë, në këtë mas të madhët njerëzve, dhe me këtu porosi për mbërësa. Pra da edhe në hyrët e kësa judëve tha, laalli la elqakum ba'da ammi hadha ka mundësi që nuk ju të akoj pas të vitit, nuk ju dhe tojnë pas të vitit, ndaj bani me një mirë të porosi, dhe në këtë hutë për pegamberi s.a.s. e bërë një përmbledhje dhe një rezume të mësimeve kryesore dhe porosimeve më të rëndësishme që i përcolle gjithë këture viteve të këtë njerëzit, në përgjësia të këtë muslimat në veçantin. Andaj përshkak të kësoj përmbledhje dhe përshkak, dhe më thonë të e, këti fjalimi përfëndimtar, djetarit i kanë kushtuar vërmën të posashme kësoj hudbëje, këti ligjërimi që pejga me se me bëri pikrish në ditën e Arafatit. Dhe e që e bërë ende më specificit këtë fjalim është se unë bajt në ditë veçant në ditin e Arafatit, që e dita më veçant, më specificit nga gjitha ditit e vitit, dhe e bërë një vend shumë të veçant, në vend në shajtë të mekës, dhe një adhurim shumë të veçant në adhurimin e haqit. Andë edhe rëthanat kohore, edhe rëthanat vendore, edhe rëthanat përmbajtsur të këta legjeratët, dhe e bëjnë shumë të veçant këtë legjeratë, që pegamberi i sasërën më bajti para besimtarët. Dhe këtu tha shumë gjera, i pëndua të ndalim në Stason këto orë të përfitimet e rëndësishme që duhet me pas parazgush tek fjalimi i fundit e hutbe e alam të mirë se pejgamberi tani sallallahu alaihi wasallam. Para se të kaloj taspiqtë për mbajtorik, se hutbe të lëndë mirë që me kuptoi disa gjëra. E para është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur kishte porosi me rëndësi kur donte me mësu muslimantë nuk e bënd të këtë për mes ndërmetsimeve dhe ndërmetshuz nërshme. Shama nuk i mdoj dhe sahabat e mdaj, e po bekrën e omerin e këtami, e thonë që u një komët dhe porosi, dini thuni një e zëg shtapë. Nuk ishte zëdhen e spegamberi sallën, por dëshërëndër që vetë ta krynë e këtë mision, dhe të ishte i sigurët se porosia ka shku si duhet, e ka në kuplu si duhet, e ka në njësit duhet në atë që më përrecijë kështë e marë kumptim në këse fjetë dhe vet e krynd e këtë tyrë ndër nuk është një raporë, si kështë e kemi për me dilë të zakonishtë, edhe kësë e radhë do një vetë para masë të njerëzve edhe idetua me leqenim ndajte, në rrëzër kanë nga njërë njësa punë që kanë mundësi më ukryjë me ndërmetësim ose si kështë e thua sotë me delegim je delegojnë një kuj os nuk mund njëri për shembull që është përgjegjës për çfarë, mund me gjithë ta punë. Po delegon ja këtë përgjegjësi të kritiçtë do. Këto gjëra, disa punë kështu bëhen normalisht. Por ka disa punë caktuara duhet t'i dini vetë me bashkë. Për shkak të përgjegjësisë dhe për shkak të kompetencave që i ka. Edhe në familje për shembull dini mund me me me, undihmu, me diken, si ësht, shambull, një ndihmues mjekan. Si përsa është për shembull ndonjë kujdestare sherdha ja për shembull apo ose ku e di çfarë nyë tjerë por me për me e, i im biksiu dhe me ikonë fëmijë për shkak të kështu më mirë po procesi edukimit, imsimit, i edukimit, më më i mësimit, i përsëritjes së sjelljes të fëmijës duhet të bëni vetë dhe vëreni shumë ky. I më thon këtyre ç'po sjellët, ç'ka po thotë, ç'ka të tërkuj më thon atë. Qase ky proces me këto mësimet nuk nuk nuk, nuk kryet me sukses zakonisht atë. Po mësuesi ka dyl me mësuar po më susnu ka saman sa prindë na. Prindë komçi me e e e ia beson dhe duhet një beson shkollës, për shembull arsimimin e fëmijës po ai edukimin e dedikon. Po prapse prapë kjo nuk e kanë prindin nga edukimi drejt për drejt dhe mbikëqyrja drejtpërdrejt e fëmijës. Ekstremal thonj çdo punë tjetër për shembull, unë më arsham familjen po në çun punë. Ka disa punë që duhet të përgjigjemi më punë detyrat gratë doros. Ju jo më delegim. Domthonj jo ditë i thuju ose dhe të krye këtë punë, dhe dy sa punë, këshu të duhet mu kryse, ose të mirë, pa mund shme njeri njënë më i kryqet e punë, mirë po, ka dy sa punë, në presi, që duhet njeri me i i marrë vetë, vetë me i kryo, ndaj kjo fjallim eshte i rëndësëshem, dhe ishte vendimtarë, për zhvillimet e madhutqijashme, ndaj doheni vetë, pe igamë nërësëm dhe sahabëve, u akumëtoj atë që, e kështë e për, Gjera shumët është me nësime kuptu se pegamberin s'a sëllëm, këtë përgjësi të kumptimit të fjesët, këtë përgjësi të informimet, u abartë e shumët e vetë. Andaj, në fjallim, u tha, letë tja për cilë, aje që është prezant, aty që një kja prezant. On të gjithë, kjo musliman që pëtë dëgjani, e që keni rastin me i ndëgju këtë fjallë, e keni problegem që këtë fjalim e u e barë, ato e që një pas, pas meje. Presia e barë se fesë. Dhe jo e së rrëdhe, po shkash u dhe në të belliguan një u alë u aje. Përsinë nga unë qofte nja jetë. Përsinë nga unë qofte një një njarja. Këa është presia përsi e fesë. Rëdaj, është të vërte që në finë tonë, djetarët, haqëllarët, Jan tëftuar janë kompetent me mësuar një arsvin. Ne përsëritë kjo është të e vërtetë. Jo që nuk në kupton se ato të, të tjerë duhet me pasë të, të, të pasoj rol pasiv. Tjetër të post rol aktiv këtë them. Më mësu fën që duhet jo në kuptim profesional. Në kuptim do mendë të një uri të detajzuara nga se përkë duhet shkollim, duhet arsimim, duhet ku. Mir po, informata elementare, themelore të besimit, namazit, u etj. Më mësu mirë. Dhe mi përcijnë. Ka njërë më dojtë për shambullë që ajë që e dëgjënë gjëratën nuk e kuptën mirë. Nuk e kapë mirë. Dhe e përcijnë të tjetëri në mënyrë të deformuar. Dhe pasaj kërë dëgjënë hodgja se qëka po përcilët për, për i ti të më rohët, atë thëmë. A po, kësë këmë thonë kështë kërë allo. E këmë thonë kështë, që ditësh. Në nga se, sot fa të këtë një ka unë përgjëtësia e fjallës ka unë përgjëtësia e në mos të madhe, është zbe shumë dhe kër njëri i kuptan që ka unë geqë për anjë dhe, qështu dyqyush ke dosh me thonë ose dyqyush, ose, ose përcil me përpikni, ose mëse përcila thonë ka se nësh përgjëtësi, kër ti shka të shpia jote dhe të ushë, hoxja tha kështu në të ashtim këtë rasë, ti e gate si hoxja të njështë nukje tje autoriteti, të i pëflet në amët të një autoriteti që njerët ka me parru në kjerën tonë. E pas një i kujtas, për ku një i përgjatë shumë kërë e përset fjole në mërë. Andaj duke me vëmendje me dhe gju. Ata është gatia edhe mirësia e Allahot i gjizimi. Jetë si dokument. Jetë si mundësi me e rritë dhe gju. Nuk e ka kuptu mirë, ka mundësi të ka i dikja, rritë dhe gja. Ja. E mundësisht më ës Mir po për qelizave të përgjithësi dhe saktësisht. Kjo është mënyra që e kuptoj. Paramandat me për shkak të vonzën pak mos më qenë të vërtetë me sahabët, veç pak. Çka jep më fenë dhe është atë. Nëse çdo gjëndër dikush e kishtu ka fjalë, më çka di fjalë. Jo që di fjalë, por që nuk di kur vështirë shroi. Për 1940 çana kishte feja. Mos vetë se kë shum se kë shum njoft këthenton ndërparme sahabët e beqës. Ndoshta sikur mundje, po të çojësh ti pom duket kjapën. Po m' duket tash ashto, me me u përsërit fjemë pom duket. Apo çka i më thënë? Ataj më paraqisi ulav. Po. Lexojë mirë, kuptojë mirë, pastaj përcellë. Jo më fol më ha mendje. Asë duhet më kuptu përzinë fëson. Nuk ka përzin më të madhën, njëri një vet, nuk ka. Se përzinë më vullëmën të madhe, Allah xhëlalahu welalem. S'ka më të madh Allah. Ne voskundas ka dhe në shumë në të përrejtë socialë shkputje nga ndë një hojgjit sa këtu ose transkriptim të fjales e ka ndëgju një gjerat e ka shua i vetë që ka unë hojgja edhe një thënje ti, por filoni a e që të s'ka thonë Allah ose s'ka darë që shtu me thonë ose aje fjali e ka dhe një, edhe një shtojt sa tjetë dikon që i jep kuptim kësaj aje këputë kuaj dënë Ku është presi e Allah mehë? Mëndaj, shobja, radiallahu ta'ala, në për para të në rrëndërë. Ko njëzë mu, ka thonë në qëka, jo ka morë adresin ato. Kam ku banën të, ku qëkholidi, ku banën e. Jo, kam ku banën. Shobja ka qenë, në Irak, në Bagdad. Ka qenë kufe. Kaleviz, në kërkim të aditit. Karë njëri për shumë për i damaskut, për i shumët, me vede që ka. Mira kilometra ato. Karë për Medines, njëri djetarë, ku banan që të togën? Kënë përse për në mërë atër isënë, ka honë që te di ku për shkojnë fjallë e jam. Apo, nëse pjesë e anë e vjenë diqka që ku më thonë e di që i për ti e karë, apo. E para dhe e dyta, nëse e ndryshojnë me ndimin, në njerëzim, sot thomë kësot, po thomë kësut po njëse të Ta dërgoj ndihmimin e mendimit, më vonë me me me me që 5 sot, po tha më që skuq më vonë. Presia transmitimit apo? S'ka pasur asnjëra ndryshim aty ku. Sa të gjithë kanë mundësi allo të më komunikoj me thirrje huajon, me skuq, me vet, afurni çka fjuat a bën për shkak të përgjisis atë. Ka së di ku sembra të fjolë dhe do të thotë diku se pran, po ndoshta diku se refuzon. Po shkon nëse London, është kënda që oshte papërshtatshme. Dhe voce ai deformuesi fjala nështë të dikush pasajme, këllë keqë për finë, për fillën në hauhugjën, mështë me prarupi ti masë një herë, e këse më rratë. A ne e përgjësime bjët e këse hapët, përgjësine për me e, e përsi e së fesën, dhe, dhe ingarkonën përsi, për cilën e përmija që pa e thëmë, dhe, dhe e arësio tëjë këtë kërkjes, edhe me një fakt, duke thëmë, rubë më bëllë në d Nga se ka mundësi që ai që i përcjelet ta kupten më mirë këti format sa ai që i ka dëgju ka e rëndut ai që nuk është ndërës kur të i përcjelet e kupten më mirë sa ai që i kënë ndërës Ka se këtu ka shumë arsyje dhe shumë raton që ndikujnë në kuptimile dëgjeratës Dhe ai të i përcjelet ka mund të i përcjelet që e ka kuptun më mirë Përqendosje ndodhet me çën të përgjithshme voton. Onla nukon shumë përgjithshëm kur fol nën mendfyesa. Me përgjith të madh. Timi i sakt vërtet. Disa ata të dëgjojmë, disa ata lexojmë që kur thua çështë islami thotë çështë fjalës nën këto çështje. Vetë jashtë kur dikush për të marrë të drejtën, sikurse çfarë kemi folur, po këto për amiun, na duhet të vojmë për këtë çështje. Kur dikush për të marrë guximin dhe më u fut në debatën e mendfyes, me rëndë sociale në formë tjetër më. Apo dhe me prezendur finë që është, në konë një shumë një këtë e sionë, në konë shumë një këtë e sionë. Që sa so sahabe kanë dëgjuë këtë fjalimë, sa so sahabe, a dini sa so kanë qenë, në fegama kështë me kemi cikë, për mi 100.000 sahabe kanë qenë. A kemi tonë kështë? 114.000 dhe i 120.000 të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t O kur ka pasu kush i po e përsërit me përseja ata kanë nitrat. Ka dikush që e shet për para? Mos më mos më pakt. Ku ne buhorera? Mosha koni për Mesud dhe ibn Omeri e gja birre radiullahu anta tire për asabë që ka për qjellë e kish për të anë të tjerë, e, e kish një dom të anë të tjerë. Kan xhin këta? Këta anë sigurt këta po ecin, nuk janë hiç për krah, nuk janë për se të më thon. Ja po me përsezi. Ka se bëhet çop për fen Allahu xhalla walahu. Dohet me ditë me dalot të këpërcil e fesën në lëzër, mes dy qërave. Mes informatës e saktë edhe kuptimi tonë. Në e nga mësu shpeshërë, mes informatës edhe kuptimi o përzingën. Për. për shambu, me më përni po njënë në rrugë, një aksizenta dhe po në nërët me përënë rrugë. Me përni njënë njënë në rrugë, do me përcilë që po njerë e përcilit bashku edhe më kuptimin e tyre me gjykimet e ynen. Do të thotë kjo, ky po gat or këtu është ka qyyr, këy këy, do të mos gjykata ka qyyr, ka qyyr. Ti përcilit ngjarën, ka diskutuar çiflesën. Do të mos e përzij raportimin edhe përcjellim me kuptimin. Kuptimi është tetë. Të Lejini me kuptu ata në forma të ndryshme. Ti përcjell tekstin e punë. A kupton? Ja më përzij Ço shtu hojë tha. E, e kuptofundon citati i hojës pikë ç'i dĩj ç'u tha hojë. Unë që shtoj kuptova këtë dhjetë të pasdit. Gjeni semela kuptimin ton e marr. Nuk e marr kuptimin ton, do më kuptuar, çu do më kuptu, sa më rëndsi. Me të thënë se më mbet citati i përcjellës së suksesit. Po ju më përzihen. Nuk diet ku është ku fillon ngjarja edhe ku mbaron. Nuk diet ku përzihet kuptimi Edhe gjykimi nga transmetimi nuk diet. Jo, kështu, do ka kjo është saktë. E Allahu na ka kërkuar që të saktë dhe prezente për të ndjorë. A ne sikojën sahabët. Nichë 14000 kanë gjen, po jo gjithë janë përzija thonë. Në ai që mingu, ata gjithë e kanë përthen ndjorën tek familja e tyre në. Këta tawarnë thunë. Mir po, është shënu transmetimi me i di sahabë. Ata ashi kanë gjenjuar për këtë çështë. Për më qëm, prezencë për cilën e këti fjalimi dhe kësa në gjere masore në kone Përgemberit sallallahu sallam. Dhe Gjeraqëllutër nërdozën aje që në hyret e kësaj, se kjo këmjani ka e, friferim të ashe shumë përbajtësor, dhe ka shumë dobi mirë, për në hyret saj me përnën kuptuasht se Përgemberit sallallahu sallam e pat një mënyrë interesante të hyrjes në legjerimotë. Përme, dhe mëhon, mobilizu, koncentrimit dhe dhe menjen në maksimum dhe dhe sa dhe sa informata të them zonë dhe sa dhe sa kuptimet e caktuara duhet vëmendje atash më për mrugopa ka kur për shembull lezon libër më rancë para xhumbit a jo valla s'lezon para xhumbit atë më kon shumë i fjalit i koncentruan ungjun apo më ku jo ti ne zul prandaj ne të rregulla pensa po nuk di atë ke çështë ti po ashtu çështë ke apo në të ndodhen e ka po ondër, e ka lexuar më. Nuk e di nëse ka kët libër kjo a kjo, e lexohej. Ose për shembull, ëh, sikur se kembra do më lexoj Kur'an, edhe e ka telefon hapur. Çdo ting ding kur shkoj, opo se ti këto, këto kuras e zëvon domun. Që s'e soq kur qetësohem. Këshlezo gazetën. Kur ndjeu gazetën apo prallla më e zëu atë telefonin gator. Apo kur kuras e zëzo, do të ndodhem. Jo të zot do të ndodhem. Domandeje e ja dhe një qëratë të vëmendje, e që në gjibrili kurentek pejgamberi sa salëm, hadithi i gjatët i gjibrilitën, që i karë, Gjibrili mi jam su fejt saabëve po, e ka pju qka është islami, e qka është imani, e qka pju të pju, pju të pejko saabëve, në të të smetëim karë, që që ka qeni unë në të pejgamberi a në somë që ka qeni unë në gjibrili, se unë më rëndësimin kuptim, vëmendje, koncentrimi, këtë në du të e e e troçi vëmendë sa habë, apo se sa habë të shikonin me gujë më sy më vesh kurfortë bekon. Normal. Po prapse prap bën të veprimë bekon që më umblet krejt koncentrimin, tash ngoni. Unë e shkaj shumë specifike. Andaj para se më më fjalu tha bekon sot, çfarë është këtë ditë? Cili është ky muj? Ata sa bejnë çfarë gjë jam, ata kanë ditë. Po zakamëron se pegamarson po më anjitën në dujet të mujë. I ka unë, Allah dhe P.R.D. mas mire. A nuk jena ndull hedgja? Po, jena dhe Allah. Cën është kjo venë? Allah dhe P.R.D. mas mire. A ta ka nishtë në me e kënë, normal. Po, se nuk kanja përgjigja, duke me ndun që P.R.D. përdo me janë gjitë emni në rrushër. A di ka unë, Me po këto P.R.D. përdo përdo përdo përdo përdo përdo përdo përdo përdo përdo përdo përdo përdo përdo për Kështë ka qimë për me e provoqët, apetini ku jenë? Jo, me... Po... Me... Më me me, me, me, me, me përmredhe, po... Ko të dhimin, no, në honë? Ku jenë anë? I nënditë shumë sajtë. I në vendë shumë sajtë. I në në mujtë sajtë. I në obligimë të sajtë. I në dëme honë, në shka bëjegjë me në cipëtë, përdo më në ju, në në në thonë ju, jo, A ne i vëmendjenë maksimum. Nuk është letë 140.000 vetë aty, Pazë mëllu zonë, që nga këtu në gjamiqë, në gjamiqë e sartë dhe sajit në këtu, edhe prapë e kena për para mikrofon apë. A fa, hajë s'ka pasë mikrofon? Mirë për pekema rështëm, kur ka folë, Allahu ja ka mundësu që zërë i ti në hu shpërnda, me ndëgju edhe ajnë në fondë që kuajtë ja ka ndëgju zonë, pekema rështë. To Allahu ka mundësi në, se njerë ka mundësi më bëzë mëllu zonë, mund i zonë, Allahu gjallë dhe volë sta foto do fio olha pega mais salvo. Os ajil que kan chim constrim. Ska paos pe sa lodi ku ra tin de fund. Tu kuptem tu bomba bat. Nan dit be jomas sin nes la se mona. Nan kudes. Se ka thon pega meni sallam. Ai chi thas shu ku devat shui, jidbe. Ai shui, ke poufol. Ke shu probor soja poufol. Ve chi kash. Ka thon lemot, chi ke chi thas shui ka ku se ap na jomas. Fakat laga e ka hum sëvapin e gjumasët. Obligimin e ka kry, nuk i thimi shkën shpër për le drekën. Jo, se obligimin e ka kry, mirë po, ka mbet pas sëvap gjumasët. E aj që flet, qarë për në tjetërë, dhe gjumaj e vëllamë, është fjanim ka matë, është në shkanë bërëndësi ka kumëtuat, e kësë mëratë. Për ndaj, të i kam bërë një sësë, a nejë sësë në kam su që, përbal i Kërkoj përsi, po zehë më duhet të koncentrohem. Për çdo kursh namaz, je duke kërkuar tek Allahu tëon pudloja dua tua, von angjëll Allah. A diçfë do ti të thon? Të qeni pak më apo më i koncentruar, më i përmbledhur në komunikim me Allah xhelnë vola. Nëse ti këto të kërkon komunikim me njerëz, e kush komunikim me Allah xhelnë vola. Tandos me ka mëson, pas un kajon për namaz na file. Do të kur fol di kush Nëse njërë është në presojnë e gjumët, është e më uqimë e falë natëm, a ma shumë i ladhë. Nuk dhe në që ka përthatë. Nuk dhe në që ka përthatë. Nuk dhe në që ka përthatë. Në që ka përthatë. Në që ka përthatë. E të vëdoa për gjumë shumë, e me të pështilë fjallët, e me më, më doa palidhje, zhë që që të ushë, a po, shka përthatë. Shka pë Po Kështë e është që është me presi, a në duhet e më të ndrodhë dhe dhe dhe dhe dhe dhe me kuptu kësatë me tashë, kërri zonë kuranë, dhe gjenë i gjeratë. Kjo dikoshtë dhe gjenë i gjeratë, për shambull, edhe merëndësia dhe gjeratë ka. Ka dhe gjeratë që kanë kan, kan argumente, kanë fakte, kanë pika që ndonë, kanë sërime. Edhe të përnu. Të përnu. Të përnu. Gështu dhishka, të lëjt, dhishka, dhe që dhe që dhe që d Koka ndo dorrëfime do do do prralla që ngon ti di çka çka si ja, me u po me, me knune, ilahia, ty, shumë mëkunë ilahie atë për shkakun me të muzhurum ka pakspish pun. Amba kurizon Kur'an për shkakun e telefonit ç ç ka shtuti telefoni e grupet ç ç ka thotë hella. O pastë ditë Kur'an. Ne jom do, ne ato mëshallë. Ktheim bash telefonin. Hiç e ket bi aty. Jetë lezu Kur'an, çojë na lajë la. Don koncentrim. Oso formativa. A ne bëgëm mëson? I pyyti, po, kështë e mënyrë të mësimit, i pyyti, dita, mujë, venë, e kështu mëve, a e dhende, po me te ikë vëmenë, a jeni këtu, a jeni me mu? Nga se e kam në vëmenë një fjallë për më dhe me ua, ua, ua, thënë. Qëta këtu, shukaj, i kanë parapri dhe kanë qenë, doon, për i rëthaneve të nësërme që e për gëmëve sëmë, doon, në kodët e këtu rëthaneve e përcolle, mesajnë përfëndindarë Dhe thash, aja që është me e rëndësime se këtë ka, dhe përsi këtë që e thamë, këtë e këtë e rëndësime nga se ka... ka orën nga Muhammedi Alihi Salatu Sram, mirë po halati që ka me e rëndësime se këa është përmbajt e eksionodhme. Qëka i e tha përgjambërës e muslimanëve? Qëka lanë në fundë? Dhe si e përmëllohëdhe misionën e ti njësët e veqarë në një firimë? Që që e përmëllohëd me analizën që doja të bënim shohma këtij fjalimi edhe kësaj përmbajtje të fillimit të fundit të pejgamberit aleyhis salam. Allahu xhelalu është pore për vendin dhe Allah na bof të përqiejmë të sigurt besnik të fesë Allahu xhelalu veala. Na bof të ato vemëshëm të kujdesim në kuptimin e fesë në informacionat që vijnë nga amtallahu në emër të pejgamberit aleyhis salam. Ne xheshpye go fundu sallallahu alaihi ve sellem Muhamedi ve alaihi ve sahbihi sallallahu alaihi ve sellem.